פני להבים פניהם. הנה יום אדוני בא, אכזרי ועבריו אחרון אף, לשום הארץ לשמה, וחטאיה ישמיד ממנה. כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם, חשך השמש בצאתו, וירח לא יגיע אורו. ופקתי על תבל רעה, ועל רשעים עוונם,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 והיית בבל צבי ממלכות, תפארת גאון כסדים, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה. לא תשב לנצח, ולא תשכון עד דור בדור, ולא יהל שם ערבי, ורועים לא ירביצו שם. ורבצו שם ציים, ומלאו בתיהם אוחים, ושכנו שם בנות יענה, ושעירים ירקדו שם. וענא איים באלמנותיו, ותמים בהכלי עונג, וקרוב לבוא עתה, וימיה לא יימשכו.